Avui a l'escola m'he fet mal i m'ha sortit sang. Amb la teva sang. Ara que parles de sang a la meva escola, que es diu l'Anglada i és Tatiana, el dia 3 de juny farem la festa de la primavera i vindran els del banc de sang per la gent que vulgui donar sang. I seran des de dos quarts de cinc fins a dos quarts de nou. plau, ajuda'ns a recollir sang perquè hi ha gent que ho necessita. Amb sang, donar vida i recorda una gota una vida una vida un tresor feu el que nosaltres no podem fer vina duna sang doncs com dèiem, com sentíem en aquesta falca elaborada pels alumnes de l'Escola Ló Anglada, el proper divendres celebraran la Festa de la Primavera, una efemèria que en guany agafarà un caràcter molt especial i és que s'ha organitzat coincidint amb aquest dia una iniciativa solidària que té com objectiu recollir el màxim nombre possible de donacions de sang. Per fer-ho, els alumnes de quarta primària de l'escola han animat a tots els tianencs i tianenques a apropar-se a les instal·lacions del centre educatiu i fer les seves aportacions durant la tarda de divendres vendres I per conèixer doncs, una mica l'opinió i, i com està organitzat des del Banc de Sang i Teixits, tenim a la promotora del Banc de Sang al Maresme, la Sílvia Delgado, a l'altre de telèfon. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs primer de tot, eh, parlar una mica sobre aquesta vinculació del que és una campanya de donació de sang, que se'n fan moltes i de diversos tipus, però en aquest cas vinculada a una iniciativa educativa. Suposo que això també és una, una base de treball, no?, des del Banc de Sang i Teixits. Sí, nosaltres tenim un projecte que, que es diu Aprenentatge i Servei, que moltes escoles ja el fan servir en altres àmbits, que no sempre és l'àmbit sanitari, i aquest projecte el que pretén, com molt bé has dit, és que els nens estiguin vinculats amb una campanya. Com? Donant sang, doncs no és possible perquè no tenen 18 anys, però sí que poden fer altres moltes coses. Nosaltres primer ens hi fem una formació, és la part que nosaltres diem Aprenentatge, perquè després els nens fa facin un servei dins de la seva comunitat. No? En aquest cas, el servei que poden fer al banc de sang doncs, és des de fer tasques de petits promotors donant néixer a la campanya de donació, eh, penjar cartells per, pel seu entorn, eh, escrivint cartes adreçades als pares i als veïns i moltes vegades al mateix dia de la campanya doncs, ells també ajuden a donar el refrigeri, animant a la gent... Que, que està per allà. En aquest cas és una festa, per tant entenem que tota la gent està amb bons ànims, optimista, relaxada i ells el que fan doncs, és també motivar doncs, a, a tot el col·lectiu, tant de l'escola com de fora, perquè vinguin a donar. Per tant, és un projecte que ja vam començar fa uns anys, el Maresme ha tingut molt bona acollida, hi ha moltes escoles de diferents municipis que, que han fet aquest projecte i de fet el volen continuar fent, és a dir, el fan cada any i en principi sempre ens han donat molt, molt bons resultats, tant resultats dins de la donació com la valoració que fa l'escola de de la participació dels nens i del projecte. Perquè, de fet, més allà del nombre de, de donacions, suposo que és important eh, això que deies, no?, de, de difusió de valors i de que vosaltres sí. heu estat treballant cols a cols amb els nens, no? Exacte. Nosaltres eh, després fem una avaluació, eh, tant conjuntament amb l'escola, com amb els nens, també fem una valoració i molts d'ells el, el que ens diuen és que quan siguin grans donaran sang. Per tant, això per nosaltres és el més important i és el que ens quedem, que, que els nens doncs, els estem inculcant uns valors i que això ho tenen com molt interioritzat perquè han participat plenament de la campanya perquè el seu entorn els pares, els familiars són donants i són valors que quan ells siguin grans, doncs, a, a part de, de conscienciadors, són valors que ens faran ser donants de sang el dia de demà, per tant, eh, tot, tot el que en traiem d'aquest projecte és molt, molt positiu i, com tu deies abans, el més important per nosaltres no és eh, la xifra que podem aconseguir, que també ho és, evidentment, perquè nosaltres necessitem de, de la donació de sang per poder donar resposta a, a totes les les dones que ens fan als hospitals sinó que els, dies, els nens el dia de demà doncs, sàpiguen el que és la donació el que important que és i que poden salvar moltes vides i, i bueno, eh, d'una manera lúdica no? i d'una manera divertida participen i, i és el que ens importa. No? Perquè de fet quan aneu a les escoles em sembla que feu tota una introducció en què és la sang i una mica per què s'utilitza després a les bosses, o sigui, sí. feu tota una introducció no? en la matèria. Bueno, nosaltres de la formació la dividim en dos aspectes és la part més sanitària, on nosaltres els nens ens expliquem doncs, què és la sang, els seus components, per què es fa servir, què es fa amb la sang, com s'analitza, les fases d'una campanya de donació, què es trobaran allà, els metges, els infermers... Però després hi ha una part molt important que també ens hi a la formació, que és la part de comunicació. Com adreçar-se a la gent, com difondre un missatge, quins elements tenen el seu abast per difondre un missatge, com ara, per exemple, doncs, fa al cal a la ràdio local, que és una cosa que els agrada molt i que, bueno, que preparen ells. I fem aquesta part de comunicació, per una banda perquè sàpiguen adreçar-se a la gent, motivar-la, i també, per una altra banda, doncs, perquè es trobin molt, moltes tipologies de gent i sàpiguen respondre, doncs, des d'aquella persona que té moltes ganes i es donat, aquella persona que té dubtes i necessita una mica més d'empenta i d'informació, i, i fem una hora de de formació sanitària i una hora del de que és la comunicació en si, que també els agrada molt perquè fem, els fem participar molt a la classe. I de fet, com deies doncs, tota aquesta informació que reben els nens després doncs, es fa servir perquè vagin a casa, o comentin amb els pares i amb els seus familiars mm. i puguin motivar-los perquè és veritat que ho heu dit moltes vegades, no? que el que falta, falta també és una conscienciació general, no només dels nens, sí. sinó general. A part, el que fan els nens, a part de, de transmetre el missatge, elaboren uns materials, no? És a dir, nosaltres vosaltres a Tiana coneixeu perfectament el que és la campanya de donació, els cartells que nosaltres portem doncs el que ens hi demanem als nens és que ells elaborin el material de difusió és a dir, pues, que facin un eslògan de campanya, que facin un logotip al seu gust que es redactin una carta a la seva manera, amb el seu llenguatge i que aquesta carta vagi adreçada als pares, als veïns. És a dir, ells fan l'elaboració d'aquests materials després de rebre la formació amb una sèrie de pautes que ens hi donem, elaboren tot el que són els materials. Pues, en aquest cas, fan una foca de ràdio i ens doncs fan el guió de la falca, alguna vegada han anat a la tele, doncs també fan un petit guió. El dia de la campanya, moltes vegades fan entrevistes als donants i ells elaboren les entrevistes, fan enquestes... Vull dir que és un projecte que dura un mes, que té una fase de formació, una fase d'elaboració de, de materials i després el colofon, no? I el, el dia que més ens agrada a ells és col·laborar el dia de la campanya i veure in situ el fruit de, de, del seu esforç i del seu treball i com ve la gent i com els punxen, que també els agrada molt. Per tant, com et deia abans, el Maresme ho fem en moltes escoles de diferents municipis i la valoració sempre ha sigut molt positiva tant per part nostra com per part de la direcció i sobretot per part dels alumnes, no? que, que sempre... Doncs, Estam molt contents quan s'acaba el projecte. I deies que, i dèiem que una part molt important d'aquest projecte és el tema de la difusió de valors als nens, però una altra. Sí. Doncs no hem d'oblidar que és el de la campanya de donació de sang, és a dir que sí. és important també doncs, que tots els adults, tots els tienens ens acostem aquest divendres a la tarda a l'Escola Lo Anglada perquè bueno, preguntar-te com estan les reserves i si la necessitat no, de continuïtat de, de que anem donant sang. No? Doncs mira, nosaltres un missatge molt important que donem i als nens de la formació també els hi és que el banc de sang necessita un promig de mil bosses diàries. Això són moltes bosses a tota Catalunya i per aconseguir aquestes bosses necessitem fer campanyes diàriament matí i tarda tots els dies de la setmana. Per tant, a Tiana nosaltres tenim molt bona resposta. al 2010 l'índex de donació ha pujat, nosaltres teníem del 2009 un 13 per 1.000 aproximadament d'índex de donació, això vol dir que 13 13.000 persones van a donar i l'any passat ens hem aprovat els 16, el 16 per 1.000, per tant, eh, és una població que d'un any parlant, de mica en mica, eh, doncs puja el seu índex de donació i s'apropa més gent. Per tant, eh, les reserves actualment estan bé, no em canso de dir que necessitem que, que no baixem la guàrdia, és a dir, que tothom continuï donant perquè d'un dia per l'altre doncs, eh, si no hi ha donacions es s'esgoten les reserves, per tant necessitem fucsar constant, regular i, i com et deia, doncs, Tiana pot estar content la, la població perquè és una població que dona. Ens adrecem amb aquest tipus de campanyes especials, com és aquest projecte d'Aprenentat i sobretot a gent nova. És a dir, els donants de tota la vida responen sempre. Els cridem de la manera que els cridem, són gent molt conscienciada. Què ens proposem amb campanyes com la de l'Ola Anglada? Doncs apropar-nos a la gent jove i a la gent que mai ha donat que té una certa reticència Uh, bueno, només ens hi fa falta doncs, potser una frase amable d'un nen petit per acabar de fer aquest i adonar-se'n que és un acte totalment eh, indolor i totalment altruista amb el qual pot salvar moltes vides i avui dia que puguis ajudar sense aportar diners, doncs realment és molt important. No? Tant. Per tant, com et deia, ens interessa que tothom s'apropi al col·legi, no només els pares i la gent vinculada amb l'escola, sinó que és una companya oberta amb to a tothom. Una festa per l'escola, per tant, es trobaran moltes més coses a part de la campanya de donació, s'ho passarà molt bé i animar tota la gent que alguna vegada doncs, ha dit, m'agradaria donar però no m'acabo d'atrevir, doncs que és un bon moment per per fer aquest primer pas. Doncs bé, nosaltres fem aquesta, reiterem aquesta invitació a tothom que ens estigui escoltant i que sigui major d'edat i que pesi més de 50 quilos, que ja sabem a que clar, aquestes ja? són les qüestions que, que ens han de fer possible donar sang el proper divendres dia 3 de juny, durant tota la tarda, des de dos quarts de cinc fins a dos quarts de nou, estarem a l'Escola de l'Anglada en aquesta festa de la primavera i una de les activitats principals serà aquesta campanya de donació de sang de la qual en volíem parlar amb la promotora del Banc de Sang i Teixits, aquí al Maresme, la Sílvia Delgado. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu, bon dia. Avui a l'escola m'he fet mal i m'ha sortit sang. sang. Ara que parles de sang, a la meva escola, que es diu l'Anglada i ja Estatiana, el dia 3 de juny, Farem la festa de la primavera i vindran els banc de sang per la gent que vulgui donar sang. I seran des de dos quarts de cinc fins a dos quarts de nou. plau, ajúda'ns a recollir sang perquè hi ha gent que ho necessita. Amb la teva sang pots donar vida. I recorda, una gota una vida, una vida un tresor. Feu el que nosaltres no podem fer, vine a donar sang.